Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahis sala Allahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. E, kuna maji inatatu tatatu ambaye kwamba inamtoka mtu katika simu zake za siri za mbele isiyokuwa mikojo. Kuna mani na mani tunajua manini tahir kwa sababu mtume Muhammad sallallahu Aisha alisema kuwa alikuwa akikwa ruza akikumanii mani ambayo imetoka katika njia ya kukutana kwa njia ndoa akikwa kwa makucha yake akitoa ikikuwa imekauka. Aki nikikua na maji maji na pia hadithi ambayo kwamba Mtume huyo sala kuwa manini mfano mfano wa, wa, wa Busaq na mukhati, mfano wa mate na, na, na kohozi akapiga mfano wake hao wa maula kathibitisha kuwa ni tahiris kwa hanafia wanasema kuwa manini najisa sababu kwamba Aisha alisema alikuwa akiwa anaosha. lakini asahi manini ni, ni tahiri ila kaula mbaya tatokiwa na manii itabidi aoge aoge mwogo wa nini wa janaba maniki mtoka hiyo sio kwa njia ya tendo landoa tendo la ndoa hata manishi petoka itambidi lazima awege janaba alafu kuna kuna ila ina pili inajulikana kwa kwa, kwa jina kwa, inajulikana kwa kwanza ya imani tofauti yake wa maulana jaribu kutaja wakaweka mfano ya harufi yake waka taja na baadhi ya ya katika fikra wa sana walitaja baadhi yake na arufi yake kwa mtu ambaye kwa mabadilika anajua arufi yake inavyokuwa vipi na akabainisha kuwa ni ni manini kitu ambayo inatoka kwa dafku kwa kwa mara moja moja vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taalae ameisifu kwenye Qur'ani na alafu ya pili ni ni ya pili ni ni ni, ni, ni, ni, ni madhi madhi ni ile ambayo kwamba inamtoka mtu wakati ambayo kwamba anafikiria takatendulandoa yani shahwa zikimuingia matamanyo kimingia imma vile علماء wanasema katika fiqh imma yeye ameona labda ameona mke wake katika njia ambayo amekaa nini au machaka kutoka alafu akaanza kusikia majimaji na namtoka au wakati ambapo kama anafikiria hilo jambo linamtoka hiyo inaitwa madhi na madhi inabidi aende haoshe ajioshe aoshe zakari yake sababu ali radhiyallahu anha alikuwa Ali Ali anhu alikuwa akisema kuntu rajulan rajulan madhi alikuwa ni mtu ambaye kwa anatoa sana kwa ile haya yake sababu aliona haya sababu binti mtume binti ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatumana ambaye mtume Muhammad sallallahu alaihi akasema aoshe tupi yake kisha tawade aswali na alafsasa ya tatu ni wadi na wadini wa hapa ambao umegusia wadini, dini maaulama wamefasira ukabainisha kuwa wadini, katika kitabu cha fikri kuwa wa, dini, kuwa wa dini, inatoka mtu inatoka mtu pamoja na mkojo na sana sana utoka mtu wakati ambaye amechoka ama amebeba kitu mzito na tayari ikitoka na mkojo iyo imechanganyika na najis, iyo ni inajisi lakini haitambidhi aende aoge itambidi tu aoshwe na nini aoshwe hiyo hiyo sehemu na aayoshe aayoshe yake atawadhe ayu. kwa hivyo madhi ile ambayo kwa kweli inatoka kwa shahwa na hiyo adhi ambayo kwa inatoka na mkojo ama baada ya mkojo ambayo imechanganyika na mkojo atabida ziosheyo mahali na aayoshe zakari yake aswali au afanye ibada yake haita mlazimuo haonge wallahu wa